all'inizio della tua esperienza radiofonica, gli anni 60 e, e le radio pirata. Che cosa ci puoi raccontare di quell'esperienza? Allora, negli anni 60 nasce il fenomeno delle radio pirata nel Mare del Nord, che è appunto una una situazione molto particolare cencia, cioè da punto e vagare il monopolio delle radio che tu, come sai c'era in tutti i paesi europei. Noi in radio aveva solo le radio state, ogni radio era solo statale, non esistevano radio private. E scusa la Francia che aveva permetteva a Radio Lussemburgo e Radio Montecarlo e Radio San Dorra nei rispettivi principati o granducati di invadere la Francia con una radio in francese. e fare concorrenza alla loro radio statale che si chiama Fox Inter però era l'unica eccezione proprio in eh, tutta l'Europa perché tutte le altre stati compreso l'Italia avevano RAI invece non c'erano un FUN, BBC e eh, chi più ne ha prima netta allora a un certo punto qualcuno ha detto vabbè se andiamo fuori dalle azze territoriali eh, facciamo, facciamo una cosa che, niente, che nessuno ci può colpire praticamente Allora hanno fatto la prova su un fortino alle bocche del Tamigi, fuori dalle acque territoriali eh, inglesi che tra l'altro nel Nord non sono di 12 miglia come in Italia, ma sono di 3 miglia, cioè abbastanza vicina alla costa, 3 miglia marine. Ora niente, perciò aver fatto questo fortino che serviva nella Seconda Guerra Mondiale per abbattere gli aerei e i V1 e V2 dei tedeschi e lì qualcuno ci ha messo una radio, a qualche tempo, un'antenna in onde medie, ovviamente delle FM ancora e eh, prendiamo tutta l'ombra, eh, insomma, hanno fatto sta roba che non ho visto di questo, ce la facciamo, praticamente nessuno è riuscito a buttarlo giù dal fior del fortino perché il fortino era fuori dalle acque territoriali. Allora è scoppiato il fenomeno e eh, molti hanno comprato delle e queste navi avevano barche comunque dal con una lunghezza media visto che il mare del nord è un mare un po' difficile è eh, di eh, 30 40 50 m. Incontravano delle antenne e su di sono anzi le varie radio c'era la eh, Radio Veronica, Radio Nostri International, Radio Delfine, eh, sulla sulla c'erano diverse Radio Regiment One, Radio London Port sono nati tutti intorno al 1960. tanto più, più o meno. Eh era un grosso business perché ovviamente siccome c'erano solo i telegiornali per arrivare ai giovani con i dischi e la pubblicità eccetera, eh, e la radio dovevano cioè i, i quelli lì eh, che volevano fare gli inserzionisti, cioè quelli che volevano fare pubblicità, avevano delle liste d'attesa di anni eh, perché c'era solo una radio e tutti dovevano fare pubblicità, come in Italia c'era Radio 1, Radio 2. tu volevi fare una pubblicità per un prodotto da lanciare per i giovani tipo la Coca-Cola, tipo la Guadalupe che ne so, io tutti i prodotti vari che possono essere per i giovani, dovevi pregotarti un anno prima per fare la pubblicità l'anno dopo, mentre il prodotto ormai era già vecchio anche perciò anche pubblicitariamente questo era una grossa business commerciale perché tutte queste radio pirata ovviamente riempivano, farcivano i programmi di pubblicità E che nord con le ossiere ha visto negli Stati Uniti, e le tariffe anche erano molto più basse e perciò era una roba subito scattata dai giovani e infatti numero del nostro ragù di Percuti e eh, i Pink Floyd, i Rolling Stones, U e c'erano sopra tutti i Pink già da inizio sono stati lanciati perché erano boicottati dalla DDS, perché avevano i capelli lunghi, erano considerati dei cappelloni sporchi e buridi e invece nelle radio private, queste pirata, tra virgolette, attaccavano i disc dei Beatles che ovviamente andavano in classifica, alla fine la stessa BBC è stata obbligata a passarli a e mettere anche in televisione, perché non potevano negare un fenomeno di massa che aveva avuto un milione di copie, e eh, non ne trigorodisti, però è, è grazie alle radio private che sono arrivati a questo punto. Ecco, quindi comunque già all'inizio, per quanto riguarda le radio private, c'erano degli interessi. era molto importante della radiofonia in Europa perché è praticamente quello che ha importato lo schema americano perché la radio europea era politicizzata, era eh, al servizio del governo e eh, ogni stato aveva eh, diviso la sua radio tra i partiti, come Francia si c'è cultura con la radio e e niente, perciò si parlava, c'era musica non contava assolutamente. Gli americani hanno già inventato la radio commerciale negli anni 30, non so ti, ti rifaccio a Radio Days eh, di Uri. nel tono che avevo su Facebook la radio americana era era non era partita con la politica la radio americana era partita semplicemente con lo sponsor cioè il programma aveva già nel 1920 In, a New York la prima radio di New York aveva il grande show della sera che era presentato da un certo Bill Casey che accetta che erano gli giochi nel momento e che faceva la musica ovviamente che si suonava dal vivo eccetera tutto, eh? tutto quanto e c'era uno sponsor che pagava il tutto hai capito c'era una roba già come la televisione adesso e questo schema questo modo di fare radio è stato importante in Europa dalle radio pirata e le radio pirata ne hanno fatto cuola a tutte e poi le altre altre radio, da lì poi è nata Radio Lussemburgo, Radio Monte Carlo e poi dopo il 65, dopo la famosa legislazione in Italia anche le radio private che ci sono tutte rifatte non alla RAI o la radio politica, meno poche radio che erano radio popolari, c'erano radio politiche eccetera, o radio di university che era fascista a Milano o altre che ce n'erano anche a Roma e in altre città. però il 99% delle radio in Italia erano radio che facevano musica, dei che avevano lo sponsor, eh, cominciavano a farsi sponsorizzare dal merciaio dall'angolo, per poi il servizio anche in un mercato più grande, da dove poi sono nati i network che era appunto 105, è stato proprio il primo network, ma poi c'erano altri 106, 107, e sono suono, eccetera. si sedeva poi anche i grandi sponsor, cioè la Coca-Cola, il McDonald's, investiti, Lens, c'erano tutti i prodotti che possono interessare i giovani, che erano un grandissimo mercato e che pubblicitariamente era praticamente nullo nei confronti della RAI. Io mi sono incavito personalmente alla GiovVeronica per per il 68 proprio già avevano una una parete che presentava il gioco di pallaggio, era una cosa registrata. Davide e, e, di solito non si andava in diretta a Siria, si registrava tutti Davide un bel giorno dopo. E poi da lì sono passato a Radio Monte Carlo e, e da lì è passato il mio percorso radiofonico. Però l'importante è che appunto, tu capisca che poche persone che ne ho so, sono fatte praticamente il cavallo di Troia per... la grande radio americana, cioè la grande pubblicità e che hanno cambiato il volto di tutta la radio pubblica, obbligando proprio, praticamente anche le radio private a cambiare faccia con quel che si è fatta la radio di UE. E di quel periodo quindi del 75 delle prime radio libere, com'era l'ambiente, come come si faceva radio a quei tempi? Cioè, c'era radio eh, cioè io sono arrivato perché avevamo guardato una radio televisiva, un Edgar Taylor, lavorava facendo ticanno che era una radio molto professionale. E che c'è giarcarlo cavano skein e polf americani che erano fatti di pubblicità, erano fatti eh, di una radio molto allegra, parlata con io picca di giochi, con dei pezzi molto allegri, la produzione radio molto estiva e che molto positiva che dedicava 2 minuti all'ora alle notizie e se c'era del resto c'erano giochi, c'erano cose, cioè e questo era da dimenticarlo nel 1975, quando andavano poi eh, le prime radio private le prime radio private ci iniettarono molto Radio Montecarlo anche perché non c'erano altri letti perché la radio non è che faceva la radio vecchia faceva dei programmi vecchi o solesi e perciò, so, niente, praticamente siamo sulle radio, sono nati come un una coppia di Radio Montecarlo e Radio Montecarlo poi io facevo il pomeriggio e poi sono stato chiamato nel 1977 da Alzato addanno trovato anche coi dittore il di 105 e di ravvisicarlo che poi è stata venduta a lui e e gli ed permettervi a posto la radio perché lui aveva una radiolina che trasmetteva la galleria del corso a Milano e non sapeva cosa farsi perché i giochi non erano ancora professionali, giocavano sulle cassette a caso, ognuno si portava i dischi da casa. Non c'erano ancora i programmi prestabiliti, non mancava ancora il selettore quello che era adesso, mancava completamente tutto, cioè andivo improvvisava e per quello era molto simpatico però. C'erano troppi, finivano le lettere, sulla Milano all'epoca c'erano 2000 radio quasi, adesso sono rimasti il 100, magari anche 90. Cosa fai conto, c'er tutti facevano una radio, chi se lo faceva in solai o chi in cantina. Ecco, e dei DJ storici che hanno cominciato più o meno in quegli anni, sono rimasti pochi ancora al giorno d'oggi a trasmettere o comunque a essere stati nell'ambito della radio. Come mai, secondo te? Mah, perché c'è stato poca un po' di nuovo, perché molti non consideravano il proprio lavoro serio. Io ce l'ho sempre presa con, una, vedendo un po' americana, dove appunto i semi DJ dai 50 in su sono poi i più pagati e anche coi più più apprezzati. e per i sordi praticamente che potevano ascoltare la radio. Molti miei colleghi hanno mollato il colpo perché si credevano hanno avuto la crisi lei dei 40 anni, eh, ma hanno voluto fare altro, eh, non erano contenti del loro lavoro, però sono rimasti ancora c'è rimasto fatto تمام sul nostro alperoni è tornato Gianni Rizzo, no? sono tornati parecchi quelli delle, delle prime anni, poi qualcuno l'abbiamo anche analizzato nel club, Gianni Rizzo ultimamente è stato freddo da 101, on che è stata contattata dalla Mondagori, farà un programma la mattina, Ale Speroni fa un programma nel 19 RTL, fa un'opera di Terenzi, lavorerà in Italia, cioè, sono tutti gli giochi ultra 50 anni, io faccio un programma a RTL, insomma… davvero che tutti sono stufi, ma sono stati irritanti perché erano cervi che non facevano la radio seria e se invece la facevano, tanto per passare il tempo e poi studiandolo dovevano diventare commercialisti, avvocati, medici o o elettroutisti o, o idraulici un lavoro più serio. Non è che magari mh, essendo cambiato anche proprio il modo di far radio, alcune persone mh, non si sono forse adattate a questo nuovo modo più limitato, forse meno libero di far radio. Ma è più o meno libero, cioè ognuno può dire comunque quello che vuole. È ovvio che sei dentro in uno schema che è fatto di musica. Dipende se tu vuoi fare un programma di informazione e di chiacchiere come fa per esempio Nicoletta, come fa Lino stamattina su Radio DJ. tu fai eh, quello e eh, parli e passi solo 4 dischi in un'ora io faccio un programma invece di musica di informazione musicale interviste e eh, passo 12 o 15 dischi in un'ora io pinto cioè dipende come lo vuoi prendere eh, sei dentro comunque nel corsetto molto stretto del selector che è quello che impone la radio moderna se le scalette fatte col computer dove va dentro quello che sono le esigenze delle case discografiche le esigenze della stessa radio La musica anche in quel momento, sai, la radio si divide, ne ha radio di di settore o Radio Top Forty. Noi siamo una Radio Top Forty che facciamo abbiamo nella nostra playlist eh, praticamente tutto quello che gira in classifica più ogni credibile influ di crossover, mille possibilità ma che comunque tiene la radio secondo le esigenze della radio e dell'editore. Poi c'è, per esempio, Capital che passa uno vecchio, uno nuovo. e eh, c'è radio dimensione suono che parte 4 dischi di fila senza parlare e poi gli annuncio tutti in un colpo. Sì. Hai eh, capito? Ci sono dei vari format eh, delle varie radio che poi si prendono il conto hanno più successo. La DJ ci butta molto sulle chiacchiere e sulle cose, mentre nel weekend sta completamente da tutta la libertà per 48 ore a solo musica da discoteca con la cassa in quattro, cioè anche questo è cioè è tutto un uh, uno schema e poi alla fine ci sono delle libertà dentro in tutti questi percorsi. Ogni dischi deve trovarlo, cioè voglio che Molella non farà mai un programma di musica rock, mentre Federico Allegiore se lo farà. Però non ho mai capito, però sempre meno spazio no? per i programmi di musica in una radio e la radio viene comunque musiche eh, spesa tirata sulle 24 ore. con la sempre la stessa musica di tappa, meno i, i vecchi pezzi e eccetera, e praticamente il 90% della gente fa così. Ecco, secondo te cosa c'è della radio punto degli anni 70 delle origini nella radio d'oggi? Cos'è c'è qualcosa che è rimasto comunque immutato? Ah, sì, è rimasto l'entusiasmo, almeno nel mio caso, la positività, il modo di trasmettere, hai capito, eccetera, insomma, sono stati focchi al miele. dei disgiochi degli, degli anni 60, anche se io devo dire vengo prestato tantissimo da tutti i miei colleghi e, e niente, perciò il giorno degli anni 60 si è rimasto fare i disgiochi, di cantare sui dischi, di prendere le introduzioni, di fare un programma musicale. E guardando magari al futuro la musica sarà la carta vincente della radio, visto che bene o male ora tutte quante si sono abbastanza omologate appunto all'interno dei format. si sì, eh, secondo me sì cioè secondo me si tollera molto presto la musica e alla musica, eh, musica come è sempre alla radio anche se molti dicono che sia così ma il eh, cioè sai sta funziona la centrale radio con gli schemi assurdi che secondo me la radio seria come la dirige però c'è proprio dire perché funziona il servizio, siccome c'è l'ascolto e allora vi si anche uno schema su da può funzionare, però funziona già di meva, si sta screpolando, ci sono delle prime crepe di ascolto, di genere ultimo audio radio è perso e certi programmi hanno cominciato a scricchiolare, il zeitime non è più il primo programma che ho ascoltato, è stato superato la RSI 105 e che tutta perciò stanno cambiando delle cose, come sempre e come sempre cambiano le cose, per come diceva Franklin, no, per nome richieste un po' dovevo telesivo e portare in cima la collina per più di tanto tempo, pensi se ci è potuto arrivare qualcun altro, iniziando eh, con schemi diversi, ricalcando i tuoi e migliorandoli, facendo le cose. Perciò io sono sempre stato sostenitore in della radio, molto della radio siccome Beijing con delle cose veloci con Hertz di croci troppo lunghi. e eccetera, mai superare il minuto, il massimo minuto e mezzo di parlato e molta musica, e musica positiva, atteggiamento positivo anche da parte dell'antenna, perché è una scuola e dopo ci sono forze che c'è la radio, la vedono come un motore politico per fare eh, delle cose e eh, eh, creare delle discussioni tra ascoltatori e, e persone che sono in diretta che molte volte non sono all'altezza per fare la il talk radio, credo, credo io come tab show. Ehm secondo te per come appunto l'hai vissuta tu, il rapporto col pubblico è cambiato sì. o cioè oggi siete più distanti dal pubblico o questo è un altro punto che è rimasto comunque no, invariato? Il rapporto col pubblico è molto più vicino adesso anche grazie a internet e la inter interconnessione il pubblico, una volta il pubblico era molto più lontano e anche più rispettoso, adesso entrano di brutto nel tuo programma con gli sms, con gli email, comunque comunicano e comunque intercediscono, perciò il rapporto adesso è nuovo e questo grazie anche alle nuove tecnologie, è molto più forte adesso il rapporto col pubblico di più una volta. Se è possibile paragonare i due modi appunto di far radio agli inizi ed oggi, per te cosa era meglio? Eh io sono un romantico e ho vedevissimo quasi i ricordi, ricordi di allora. Eh per io musicale era anche migliore, eravamo nel periodo della nascita dei Pink Floyd, di Purple, dei Zeppelin, dei Uriah eh, Heep e Hetzner Five Metra, avevamo una musica fantastica, era era tutto era tutto alle stelle. Eh che è perciò eravamo che c'era fare la radio. ...e mandare in onda dei capolavori, eccetera... ...quando dice il cazzo Jimmy Hendrix ha fatto il suo nuovo singolo... ...cioè hai capito, poter dire una cosa così oggi non lo puoi più dire... ...chi l'ha fatto adesso, eh, hai capito... ...cioè gli artisti di adesso, anche se sono gli Oasis, sono molto bravi... ...gli U2 sono molto bravi, però la scelta è molto più limitata di musica buona... ...esce tanta musica da spazzatura che viene comunque passata... e poi stabilisce comunque nel nulla, però è meno divertente fare la radio adesso di allora. Solo che la radio di adesso è molto più professionale, funziona meglio, incassa più soldi e paga anche di più. Grazie mille.